Wa ala alihi wa sahbihi Wa Allah tidak maha mengasihi orang-orang yang beriman." Dan sesungguhnya Allah Taala mengatakan, "Dan sesungguhnya Allah Dan juga para pendengar mengatakan, "Dan sesungguhnya Allah tidak maha mengasihi orang Dan sesungguhnya Allah Taala mengatakan, "Dan sesungguhnya Allah Allah Taala mengatakan, "Dan sesungguhnya Allah tidak maha mengasihi orang-orang yang beriman." Dan sesungguhnya Allah Taala mengatakan, "Dan sesungguhnya Allah tidak maha mengasihi orang-orang yang beriman." Dan sesungguhnya Allah Taala mengatakan, Allahumma amin. Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah atas limpahan nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya. Yang paling utama dan mulia adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat menuntut ilmu agama sebagai bukti kebaikan yang diinginkan oleh Allah bagi seorang hamba. Alhamdulillah terseluruh nikmat dan karunia lahir batin tampak yang dan tersembunyi besar dan kecilnya yang tidak akan mungkin bisa kita hitung dan juga tidak akan mungkin bisa kita syukuri semuanya mudah-mudahan ketulusan niat kita kecintaan kepada kita kepada sang pencipta yang mengkaruniakan nikmat tersebut kemudian usaha kita untuk selalu beramal untuk selalu melakukan ketaatan mudah-mudahan yang demikian itu mewakili kesyukuran kita terhadap nikmat yang tidak akan mungkin bisa disyukuri seluruhnya. Alhamdulillah, awalan wa akhirah, zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terutama di hari yang mulia ini, يوم الجمعة, sayyidul ayyam Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad Ikhutal iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah Alhamdulillah Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita Untuk mempelajari akidah al wal-jamaah Akidah yang merupakan bekal Untuk menuju Allah Akidah yang merupakan pegangan hidup di dunia ini. Akidah yang merupakan modal utama kehidupan. Yang biinilah dengan akidah yang benar, seorang akan selamat dari berbagai kesesatan dan penyimbangan di dalam perkara akidah, di dalam memahami agama yang kita cintai ini. Ikhwata liman, para isuah rahimahumullah, pembahasan kita masih berkaitan dengan tiga landasan utama yang menjadi pilar utama ya, Tiga landasan yang menjadi pilar utama Akhidah Ahli Sunnati wal Jamaah Di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Telah dijelaskan, ya Landasan yang pertama yaitu mengimani, meyakini, menetapkan Ya semua sifat yang tertela dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis yang sahih ya kita imani kita tetapkan ya tanpa dipungkiri tanpa diingkari tanpa diselowengkan dia tasybih diserupakan dengan sifat-sifat makhluk ya kita imani kita tetapkan baik sifat-sifat yang diistilahkan ya atau dengan istilah sifat as-thubuti yaitu yang Allah tetapkan untuk dirinya atau sifat al-manfiyah atau سلبيہ sifat yang Allah nafikan dari dirinya karena semua sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya itu merupakan sifat-sifat kekurangan ya dan Allah maha suci dari sifat kekurangan tersebut. Baik. Yang kedua yaitu kita ya meyakini bahawa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya serta kesempurnaan Allah yang tidak akan mungkin mustahil sifat tersebut menyerupai sifat makhluk perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk seperti perbedaan antara zat Allah dengan zat makhluknya Taib. kemudian yang ketiga ini akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, ya. Pilar yang ketiga adalah kot utama an idrakil kayfiyah. Kita, ya, memutus semua keinginan kita untuk mengetahui hakikat sifat tersebut kayfiyah. Jadi apapun yang terbesit dalam benak pikiran kita, ya, usaha untuk mengetahui hakikat sifat Allah maka semua hal itu kita tutup diputus rantai tersebut ya tidak ada peluang tidak ada kemungkinan dan peluang sama sekali untuk bisa ya mengetahui hakikat sifat tersebut nah qat'u tamma an idrak alkayfiyah alsunnah waljamaah mereka mengimani sifat Allah dan mengimani hakikatnya Ahlu sunati wal jamaah Mereka mengimani semua sifat Allah Dan juga mengimani hakikatnya Tapi mereka meyakini bahwa hakikat tersebut Tidak akan mungkin bisa kita ketahui Mustahil kita bisa Mengetahui Ya Ilmu tentang Hakikatnya Tentang kaifiyahnya Nah jadi bukan berarti Hakikat itu tidak ada Hakikat itu ada ya. Tapi yang dinafikan oleh Al-Sunnah adalah Keilmuan kita tentang hakikat sifat tersebut Ya, Yang dinafikan oleh Al-Sunnah Adalah Keilmuan kita tentang Hakikat sifat Artinya Mustahil kita bisa mengetahui hakikat tersebut. Naam. Tapi hakikanya ada. Karena setiap setiap sifat setiap sifat itu pasti memiliki hakikat. Ya. Yaqutul iman taramsurahimakumullah. Ya. Ini pilar ketiga dari akidah Ahlussunnah. Yang pertama kita tetapkan semua sifat yang kedua kita ya, sucikan Allah dari menyerupai salah satu dari sifat makhluknya yang ketiga kita menutup ya, jalan atau usaha untuk mengetahui hakikat sifat nah, artinya kita serahkan hakikat sifat itu kepada Allah nah hakikat tersebut kita serahkan kepada Allah kita hanya meyakini hakikatnya ada, tapi kita tidak mengetahui. Nah, kenapa demikian ikhtilaf iman, barakah sarahimaku mullah? sifat tersebut tentu berkaitan dengan zat. Ya. Sifat Allah tentu berkaitan dengan zatnya. kena sifat tersebut ada pada zat? dan zat itu memiliki sifat nah nah sebagaimana kita tidak mengetahui hakikat dari zat Allah ya maka begitu juga kita tidak akan mungkin mengetahui tidak ada peluang untuk mengetahui hakikat dari sifatnya Ya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya? Bagaimana bagaimana itu tidak akan mungkin Ya. Nah, ikutilman rahimakumullah. Kenapa demikian? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia tidak akan mampu, tidak akan mungkin bisa ya mengetahui hal itu. Keilmuan mereka terbatas. Ya. Kemudian perkara hakikat sifat itu merupakan perkara yang gaib. Yang tidak bisa dicerna dan dipahami oleh akal, tapi kita mengimani Artinya akal kita tidak mampu mengetahui hakikat sesuatu yang lain. Karena memang akal tidak sampai kepada hal itu. Nam, tapi kita meyakini, mengimani, meyakini, saya keyakinannya, bahawa sesuatu yang ditetapkan oleh itu ada hakikatnya. Nam, Allah Subhanahu Wataala menjelaskan dalam Al-Quran, ya, tentang hakikat yang kita utarakan tadi kata Allah subhanahu wa ta'ala wala yuhituna bihi ilma wala yuhituna bihi ilma dan mereka yaitu manusia tidak akan bisa yuhitun yaitu meliputi ya, tentang Allah ilmu dari sisi keilmuan, maksudnya apa? ilmu mereka tidak akan mungkin bisa mengetahui ya, meliputi tentang diri Allah tabaraka wa ta'ala wala yuhidu nabi ilman ini firman Allah tabaraka wa ta'ala naam maka apapun usaha ya untuk mengetahui hakikat tersebut maka kita yakin tidak akan mungkin bisa dilakukan manusia tidak mampu, mustahil mereka bisa sampai pada hakikatnya Nah, maka secara tinjauan syariat Dalil yang menjelaskan ka'idah ini yaitu ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Tauha ya ayat 110 wala yuhitu bihi ilma nah wala yuhitu bihi ilma ya mereka manusia tidak akan mungkin ya keilmuan mereka bisa meliputi ya tentang Allah tabaraka wa taala. Baik. Ikhatul iman para rahimakumullah kemudian, bila kita tidak mengetahui hal itu berarti kita tidak memiliki keilmuan, pengetahuan tentang hal itu maka secara syariat juga kita diharamkan untuk mengatakan sesuatu mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya nah, karena itu hal yang diharamkan oleh Allah ya berbicara berkata menyatakan ya mengutarakan sesuatu tentang Allah yang tidak ada landasan ilmunya ya hanya mungkin rekayasa semata logika saja ya maka semua hal itu hal yang tercela dan dilarang oleh Allah tabaraka wa taala qala Allah taala wala takfu ma laysa laka bihi ilmun in as Walbasarah walfu'ada Kullu ulaika kana Anhu maskulah Surah Al-Isra ayat 36 Kata Allah Walat taqfu Jangan engkau mengikuti Malay salakabi'in Suatu yang kamu tidak mengetahuinya Sesungguhnya ya, Al-Sama'ah Iaitu pendengaran Walbasarah Dan albasarah Penglihatan walfu'adah dan hati ya termasuk ke dalam hal ini pemikiran dan akal kita semua itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah nah, nah bila seseorang mengikuti sesuatu yang tidak dia ketahui atau berusaha untuk menguasai, mengetahui sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya dan tidak ada ilmu tentang hal itu tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada hal yang demikian itu, maka dia termasuk ke dalam orang yang telah mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmunya. Maka ini terlarang. Ya, Tidak diragukan bahawa tidak ada jalan untuk bisa mengetahui hakikat sifat. Maka barang siapa yang berusaha untuk mengetahui hakikat sifat, berarti dia telah mengikuti sesuatu yang tidak dia ketahui. Dan Allah melarang hal itu. Maka jelas ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Taala. Ta Taib. Ini tinjauan syariatnya. Taib. Kemudian dari tinjauan akal, yang logika. Nampak kita juga menggunakan logika, tapi logika yang sehat, bukan logika yang rusak. Kita juga menggunakan akal. Anak agama untuk orang berakal tapi akal yang dibimbing oleh wahyu, nah ini bedanya ahli sunnah dalam menggunakan akal ya mereka sadar dan mereka ya, menghormati akal bagaimana mereka menghormati akal? ya, akal mereka mengikuti syariat dituntun oleh syariat nah, ini menjaga ya fungsi akal agar tidak rusak, agar tidak ya oh, nyeleneh, agar tidak menyatakan berbagai pernyataan yang oh, yang aneh dan nyeleneh, yang ngaur, ya baik maka tinjauan akal yang sehat, akal yang benar, yang dibimbing oleh wahyu, ya orang berakal memahami untuk mengetahui hakikat sesuatu ya, apapun sesuatu tersebut ya. untuk mengetahui hakikat sesuatu maka ada tiga cara atau tiga jalan untuk mengetahuinya ya. bila ketiga cara tersebut atau media tersebut dimiliki diketahui maka seorang akan mengetahui hakikat sesuatu yang ingin dia ketahui Nah Baik Yang pertama adalah Ada ya Atau seorang mengetahui That sesuatu tersebut Ini yang pertama Jadi Mengetahui Thatnya Bila seorang mengetahui That sesuatu Maka dia akan Bisa mengetahui Ya Tentang hakikat sifatnya dia akan bisa tentang hakikat sifatnya kerana dia mengetahuinya ini yang pertama kemudian yang kedua ya dia mendapatkan informasi yang benar dan akurat ya yang menjelaskan tentang hakikat tersebut hakikat sesuatu yang ingin dia ketahui ya jadi jelas referensinya datanya jelas informasinya jelas ya sumbernya jelas benar beritanya tidak dusta tidak bohong bohong ya tidak ho ya maka dia akan mengetahui hakikat suatu tersebut baik yang ketiga dia bisa mengetahui hakikat sesuatu bila dia mengetahui atau melihat sesuatu yang serupa ya dengan yang ingin dia ketahui serupa tidak beda mungkin perbedaannya hanya jenis sisi warna saja ya bentuknya sama komponennya sama komposisinya sama ya maka dia akan bisa mengetahui hakikat sesuatu tersebut sesuatu yang ingin dia ketahui طيب itu tiga cara untuk mengetahui hakikat sesuatu hakikat sifat sesuatu yang menjadi pertanyaan para penyusaha dan juga para pendengar rahimakumullah. apakah ketiga perkara tersebut terpenuhi dalam bab mengenal sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. apakah ketiga perkara tersebut ya, terpenuhi dalam bab yang kita sedang pelajari ini itu tentang hakikat sifat Allah maka jawabannya pasti insyaallah para pemirsa juga setuju ya secara akal ya kita katakan ketiga perkara tersebut di dalam permasalahan sifat-sifat Allah untuk mengetahui hakikat sifat tersebut ketiganya tidak terpenuhi sama sekali tidak ada jalan untuk kita bisa ketahui dan tidak ada ya media untuk bisa mengerti hal itu pertama mengetahui tentang zat ya pertanyaannya apakah ada seorang yang bisa mengetahui tentang zat Allah pernah melihatnya Nah, tidak mungkin bahkan Nabi Yang Mulia SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih bahawa kalian tidak akan mungkin bisa melihat Allah di dunia ini. Ya, sampai kalian meninggal dunia, nanti di akhirat, terutama dalam surga kalian akan melihat wajah Allah. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ilmu, fa inna lan taru Rabb hatta tamudu." i'lamu pa'innakum lantarau rabbakum hatta tamu tu ketahwilah kalian sama sekali tidak akan mungkin bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal jika kita tidak akan mungkin atau tidak mungkin atau mustahil kita bisa melihat Allah di dunia ini naam maka sudah secara otomatis mustahil kita bisa mengetahui hakikat zatnya dengan demikian tidak akan mungkin kita bisa mengetahui hakikat sifatnya maka apapun usaha ya, untuk mengetahui hakikat sifat tersebut jelas adalah usaha yang tidak akan mungkin bisa dilakukan baik Dan sisi kedua tinjauan kedua bahawa apakah kita mendapatkan di dalam Al-Quran dalam hadis yang sahih Ya Khabar dari Allah dan Rasulnya Ya Berita dari Allah dan Rasulnya Informasi dari Allah dan Rasulnya Yang menjelaskan Tentang hakikat Ya, tentang hakikat dari Sifat Allah Jawabannya Tidak pernah kita dapatkan hal itu Allah tidak menyebutkan hanya, hanya disebutkan oleh Allah dan Rasulnya adalah sifat ya Allah menyebutkan nama-namanya dan setiap namanya mengandung sifatnya dan juga Allah menyebutkan sifat secara terpisah ya baik secara langsung atau menyebutkan perbuatannya menunjukkan pada sifatnya yadullah wa qaidihim lima khalaqtu biyadayyah Ya, yang kedua tanganku Dan Allah memiliki Walitusna ala aini ya, Musa ya, Dijaga oleh Allah Atas pandangan mata Allah Yaitu mata Allah memperhatikan Dan Allah memiliki dua mata Allah memiliki dua tangan Allah memiliki wajah Wa yabqa wajuhu rabbik Ya Allah istawa ala al arsh Allah turun ke langit bumi, itu yang terdapat ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah tidak menyebutkan bagaimana turunnya, bagaimana istiwalnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, tidak disebutkan. Maka apapun usaha untuk mengetahui hakikat sifat maka mustahil akan bisa diketahui, kerana tidak ada jalan untuk hal itu. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyampaikan pada para sahabat dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Taala ta dalam kurun waktu ya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. wahyu turun Rasul menyampaikan hadis tentang akidah tentang hukum, tentang akhlak, semuanya disampaikan sampai sempurna, ya agama ini tidak terdapat dalam satu hadis Rasul mengabarkan kepada sahabat Bahawa Ya sifat Allah begini dan begitu Hakikatnya Tidak pernah Berarti tidak ada berita informasi Yang bisa Dipegang dalam hal ini Baik Yang ketiga Kita tidak pernah Melihat Sesuatu yang menyerupai Allah Liza kami tulis syait Bagaimana kita akan mengetahui hakikat zatnya? Jika ya demikian, bagaimana kita akan bisa mengetahui hakikat sifatnya? Kena sebagaimana yang sampaikan tadi, bahawa sifat tersebut ada pada zat yang tidak terpisah dari zat. Nah, ikhutul iman, warahmatullah. Oleh kerana itu, kita harus ya bersihkan pikiran kita, hati kita. Pemahaman kita dari berbagai persepsi-persepsi negatif, berbagai ya, khayalan tentang Allah, tentang hakikat zat dan sifatnya. Ya, semua hal itu, apapun yang kita bayangkan ya, dalam benak pikiran kita, apapun yang terbesit dalam hati sanubar kita tentang hakikat sifat Allah. Maka itu semua adalah persepsi, ya, yang batil Ya, tidak akan mungkin itu bisa diketahui dan Allah Mahasuci dari semua bentuk persepsi-persepsi yang negatif tadi. Taib ikhtiliman para pemisarahimakumullah. Nah, oleh karena itu, secara tinjauan syariat dan secara tinjauan logika yang sehat bahwa tidak ada jalan untuk bisa mengetahui hakikat sifat Allah tabaraka wa taala. Kalau timbul pertanyaan, berarti hakikat itu tidak ada. Jawabannya bukan demikian. Hakikat itu ada. Ya. Hakikat itu ada, tapi yang dinafikan oleh ahli sunnah pengetahuan manusia tentang hakikat tersebut. Ya. Ini yang harus kita pahami. Pengetahuan manusia tentang hakikat sifat tersebut. Hakikatnya ada. Karena setiap sesuatu pasti ada zat dan hakikat dan sifatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahui. Ini termasuk ke dalam ya apa yang dikatakan Nabi wasta'tharta bi fi ilmi ghaib indak. Nama-nama yang hanya spesial diketahui oleh Allah. Allah saja mengetahui. Allah saja yang mengetahui Hakikat Ya, atau Nama sebagian nama Hanya saja Ya, eh, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui Begitu juga Secara otomatis Ya, hakikat sifat tersebut Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang hanya mengetahuinya Baik Kemudian Dari tinjauan yang lain Ya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mewajibkan kepada kita Untuk mengetahui hakikat sifatnya Tapi diwajibkan oleh Allah Untuk mengimani sifatnya Perlu diperahami dengan baik Allah tidak mewajibkan kepada kita Untuk mengetahui hakikat sifatnya tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani hakikat sifatnya dan meyakini sifat tersebut menetapkannya. Istiwa kita imani Allah Istiwa tinggi di atas arah, datanya maha tinggi. Dan kita imani hakikatnya ada, tapi Allah hanya mengetahui. Dan kita nafikan keilmuan kita tentang hakikat tersebut, karena kita tidak bisa la yuhituna bi ilma wa la yuhituna bi ilma na'am kemudian diantara ya bukti kebenaran kaidah ini bahawa bila kita perhatikan madhab salaf aqidah salafus salih dari kalangan para sahabat kaum muhajirin wal ansar kemudian tabi'in kemudian atba'u tabi'in salafus salih ya, dan seluruh imam-imam ahli sunnah bahawa mereka telah sepakat di dalam akidah bahawa tidak akan mungkin seorang mengetahui hakikat sifat Allah dan oleh kerana itu kita tidak mendapatkan di dalam perkataan mereka, ya, dan di dalam kitab-kitab yang mereka tulis tentang akidah penjelasan atau pernyataan tentang hakikat sifat, semua mereka melarang, ya, tapi memerintahkan kaum Muslimin untuk menetapkan sifat, ya, bila kaif. Amirruha bila kaif Tetapkan sifat tersebut Bila kaif Tanpa Dikaifiyahkan Tanpa di uh, Ada usaha untuk mengetahui Hakikatnya, kaifiyahnya Nah Bukan mereka menafikan hakikat sifat Mereka mengimani Tapi yang dilarang adalah Usaha untuk mengetahui Hakikat dari sifat tersebut Inilah makna dari perkataan para ulama kita salafus saleh ya yaitu amruha bila ta'yib tetapkan sifat tersebut tanpa dikaifiyahkan tanpa di ada usaha untuk mengetahui hakikatnya sebagaimana zahirnya ya secara tekstual sebagaimana zahirnya itu ditetapkan InsyaAllah kita akan menjelaskan Pertemuan ke depan InsyaAllah kaidah kaidah ahli sunnah Di dalam Ya menyikapi Nas-nas Dalil-dalil Tentang sifat-sifat Allah Bagaimana sikap ahli sunnah Bagaimana akidah mereka InsyaAllah kita akan jelaskan Taib Ifat iman Para misal rahimahkumullah Kemudian Di antara hal yang menjelaskan Ya Kewajiban kita Untuk Memutus segala usaha, ya, segala keinginan untuk mengetahui hakikat sifat tersebut adalah bahawa pengetahuan atau ketidaktahuan kita tentang keikhfa' tentang hakikat sifat itu sama sekali ya tidak menodai iman kita, tidak mengurangi keimanan kita, ya tidak akan merusak iman kita. karena Allah tidak mewajibkan hal itu bagi kita. Allah tidak mewajibkan untuk melantai keiviahnya. Yang diwajibkan oleh Allah mengimani, meyakini sifat. Maka kalau tidak diimani ini berbahaya. Ya, seorang bila mengingkari sifat-sifat Allah dan dia mengetahui sifat tersebut, ya, dia tidak memiliki subuhat, ya, atau alasan dia ingkari ini dia kufur kepada Allah tapi permasalahan ahlul kalam yang mengingkari sifat-sifat Allah itu kerana mereka memiliki syubuhat dan menta'awil maka inilah penyebab kenapa ulama tidak mempunis mereka sebagai keluar dari Islam, kufur kerana masih memiliki syubuhat ya yeah. memiliki syubuhat ada pentakwilan, na'am ini, tapi yang jelas pentakwilan dan syubuhat itu jelas suatu kebatilan kita katakan batil jelas batin sebatil-batilnya tanpa keraguan apapun alasan mereka apapun subuat yang mereka utarakan itu jelas kebatilan sebatil-batilnya fa madza ba'da al-haqqi illa dhalal kata Allah Subhanahu wa taala ya enggak ada lagi setelah kebenaran tercur kebatilan dan kita meyakini menetapkan sifat sebagaimana yang Allah jelaskan dan sebagaimana yang tetapkan Rasulullah itulah al-haq yang ijma' alaihi Ya, salafunas salih ajma' alaihi muslimun minas sahabah wa'at-tabi'in wa'atba'u'at-tabi'in dan itu diajarkan Rasulullah SAW maka kita katakan ia ya mengingkari sifat ya, ia ya menta'wil sifat dengan berbagai alasan ya maka kita katakan ini jelas kebatilan yang batil sebatil-batilnya kesesatan yang nyata senyata-nyatanya ya tidak bisa ditolerir dalam arti tidak bisa diterima. Tapi dalam masalah hukum terhadap pelakunya, nah di sini impor pelaku apa yang dinamakan para ulama ada penghalang untuk menjatuhkan ponis takfir tadi kepada mereka, karena mereka memiliki subhat, memiliki taqwil, tidak spontanitas dihukumi sebagai ya kufur, karena mengingkari sifat tadi. Tapi syarat hukum asal mengingkari sifat yang ditetapkan oleh Allah ya atau menyerupakan Allah dengan makhluk ini perbuatan kufur. Nah. Ini perlu dipahami. Nah, ikhwatul iman bersarahi makamullah. Jadi ketidaktahuan kita tentang ya, tentang hakikat sifat itu tidak mempengaruhi iman kita. Yang akan merusak iman kita, yang akan mempengaruhi iman seseorang bila dia mengingkari sifat atau menyerupakan sifat dengan sifat makhluk. Nah, maka tidak jalan untuk mengetahui hakikat sifat tersebut baik, ikhut al para pemirsa rahimahkumullah oleh kerana itu di dalam hal ini kaedah yang telah disepakati oleh ahli sunnah dalam hal ini ia bersumber dari pernyataan Imam Malik rahimahullah Tatkala ditanya tentang istiwa Ya Tentang supat istiwa yang Allah sebutkan dalam tujuh ayat ya Dalam Al-Quran Dengan redaksi yang sama dalam enam ayat Kucul yang sulat toha Redaksinya Ar-Rahman Ar-Sistawa Dalam enam ayat yang lain Ya Surat Al-Araf Ar-Raat al Yunus Ya Al-Hurqan Kemudian Al-Sajdah Al-Hadid Itu disebutkan dengan redaksi Thumas Tawa Alal Ars ya. Dalam konteks Ayat yang menjelaskan tentang Keagungan kebesaran Allah Penciptaan langit dan bumi ya. Sifat-sifat yang menunjukkan ke Kebesaran dan keagungan Di antara sifat istiwa Thumas Tawa Alal Ars nah. Tadkala Imam Malik ya. Ada seorang masuk ke majlis beliau Nah, seperti ini dari kalangan ahlu bidah, ya, masuk. Jadi dia masuk ke majlis Imam Malik ingin membuat subuhat, ya, ingin melontarkan subuhat. Nah, maka dia bertanya, begitu membaca firman Allah Al Rahman Sustawa, dia bertanya, "Kifustawa? Kifustawa?" Tatkala Imam Malik mendengar, ya, pertanyaan tersebut. Seketika itu keluar keringat dingin Imam Malik. Nampak ini menjelaskan kepada kita bahawa pertanyaan tersebut pertanyaan yang begitu berat, yang pertanyaan yang menimbulkan reaksi yang luar biasa, kerana pertanyaan yang begitu pertanyaan besar, pertanyaan tidak pernah dilontarkan sebelumnya, ya kena suatu yang hanya dimaklumi diyakini, diimani oleh Imam Malik dan para tabi'in ya, kemudian sahabat tabi'in dan sahabat dan itu yang diterima oleh Imam Malik itu yang diyakini itu yang diwarisi dari akidah salafus soleh, mereka semua mengimani meyakini, tidak pernah bertanya tentang hakikat sifat tidak pernah mengingkari, menta'wil lu tak kalah dalam seseorang ke majulis beliau Di Madinah tentunya Ya Maka dia bertanya Istawa Kayf istawa Ya Maka seketika itu Imam Malik Ya Menjawab Istiwa maklum Istiwa bahasa Arab maknanya maklum diketahui Kalau sekarang tidak mengetahui Ahlul kalam Jika tidak mengitai istiwa Belajar bahasa Arab dulu Ya yang tidak mengetahui makna bahasa ayat, makna istiwa dalam bahasa ayah belajari bahasa Arab kan, perhatikan keilmuan yang keberterbatasan ilmu tentang bahasa itu menyebabkan dia tidak mengetahui makna istawa ala al-hurs istawa ala dalam bahasa Arab maklum orang Arab memahami istawa perasaan memahami istawa itu ala wartawa tinggi di atas sesuatu naam itu dipahami oleh setiap orang memahami bahasa Arab istawa ala Taib. kata Imam Malik istiwa maklum wal-kaifu majuhul kaif kaifiyahnya hakikatnya majuhul bagaimana istiwa itu majuhul jangan ditanyakan lihat wal-imanu bihi wajib mengimani istiwa itu wajib naam wa-sualu anhu bid'ah dan menanyakan tentang hakikat sifat itu adalah bid'ah tidak pernah diajarkan Nabi Tidak pernah muncul zaman Nabi Tidak pernah muncul zaman sahabat Zaman tabi'in Lalu Datang seorang masuk majlis Dia membuat bid'ah Mengadang-adang pertanyaan tersebut Nah Pertanyaan tidak bermanfaat Pertanyaan hanya menimbulkan syubhat, Menanamkan keraguan Kebimbangan di majlis ilmu Maka kata Imam Malik Naam Ama'araka illa mubtadian Pau khur jamajan saya melekatkan ini seorang ahli bedahnya, maka diusir dari majlisnya. Karena dia bertanya bukan untuk ilmu. Jadi ada orang-orang yang majlis di majlis ilmu bertanya bukan untuk ilmu, untuk menanamkan keraguan, ya, untuk bertanya bukan, ya untuk melakukan ya, uh, bukan untuk ilmu. Karena ada orang yang bertanya untuk belajar, untuk mengerti ilmu. Tapi ada yang bertanya untuk ya menimbulkan syubhat. Menabarkan subuhat, mengutarakan subuhat, ya, ingin mempengaruhi jamaah yang hadir majlis tersebut. Nah, Imam Malik sadar ini orang ahli bid'ah ini, maka diusir dari majlisnya. Bihqatul Mawalikum Allah. Nah, perkataan Imam Malik ini, ya, setelah itu menjadi sebuah kaedah yang mendasar, prinsip dasar, ya, ulama syarh, ulama ahli sunnah, ya, di dalam menetapkan sifat. Maka begitu bertanya inzil kalau ada yang bertanya ya bagaimana nuzul turun Allah ke langit bumi di sepertiga malam terakhir kita katakan an nuzul ya an nuzul maklum wal kayf majhul dan soal anu bidah wal iman bihi wajib ya nuzul makruf jika tahu maknanya Kayfiyahnya majhur Tidak diketahui Mengimaninya wajib Bertanya tentang bid'ah Jika ada yang bertanya lagi ya Allah, Yadullah Kayfal yad Bagaimana tangan Allah Kita jawab Al yad ma'lum Wal kayfu majhur Tangan Allah Tangan Ya jelas kita mengatakan makna tangan Kemudian Hakikatnya Kayfiyahnya Wa kayfu majhur Wal imanu bihi wajib Mengimaninya wajib Wa as-sualu anhu bid'ah Menanyakanlah bid'ah Ya yeah. Jika yang bertanya Wajab Qawajuhu Rabbi Kayfal wajah Ya Kekal wajah Rabbim Berarti Allah memiliki wajah Jika yang bertanya Bagaimana wajah Allah Kita katakan wajah Dalam bahasa maklum Wal-kayful majhul Wal-iman bihi wajib Kayfiyahnya tidak diketahui Mengimaninya wajib dan menanyakannya bida'ah begitu seterusnya ini kaidah, ahli sunnati wal jamaah ikhwatal iman para rahimakumullah dan pernyataan Imam Malik tersebut sungguh juga telah disebutkan oleh ya guru beliau ya Rabi'ah tatkala ditanya tentang ya pertanyaan yang sama beliau mengatakan al-istiwa khairu majhul wal-kaifu gairu ma'akul istiwa itu ya gairu majuhul bukan suatu yang tidak diketahui artinya diketahui maknanya jadi maknanya adapun hakikatnya gairu ma'akul tidak bisa dipahami atau dicerna oleh akal nah ikhutaliman para misal ini mezan ini timbangan parameter ya untuk melihat untuk menilai untuk mengukur kebenaran akidah seorang dalam asma sifat nah, jadi kalau ada yang mengingkari sifat ini jelas telah menyelisihi akidah al-sunnah sudah pasti menyelisihi akidah al-sunnah ya, kenapa menamakan al-sunnah, tapi itu jelas bohong ya, menisbatkan sesuatu menisbatkan diri kepada sesuatu yang mulia, tapi menyelisihi sesuatu tersebut, ya sunnah berarti mengikuti akidah Rasulullah SAW sunnah berarti mengikuti akidah salafus Saleh. tapi mengatakan akidah ahli sunnah ya akidah ahli sunnah kemudian yang dipelajari akidah ahlul kalam ya yang mengingkari sifat, yang menakwil sifat yang mereka yasa muan akal-akalan ya bukan dengan nakal tapi dengan akal, bukan dengan wahyu tapi dengan akal semata. Hadalisa min ahli sunnah, ini bukan ya sikap ahli sunnah timbul jamaah. Baik maka bila syaitan membisikkan kepada kita atau syaitan membisikkan pada seseorang ya bisikan-bisikan yang negatif tersebutnya, syaitan membisikkan semua yang negatif tidak ada yang positif nah tentang hakikat sifat begini begitu dan seterusnya maka bergegaslah bersegeralah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan wa may yadzakannaka minasyaitan nazg fasta'iz billah innahu as-sami'ul alim bila syaitan menggodamu, membisikkan kepadamu Bisikan-bisikan tersebut Maka Ya ista'izbillah Berlindung kepada Allah Dari godaan tersebut nah, Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha mengetahui para Maka kembali kepada topik permasalahan kita Bahawa prinsip dasar aqidah al-sunnah Di dalam asma wa sibat prinsip yang ketiga, landasan yang ketiga pilar utama yang ketiga adalah kita memutus segala ya, keinginan menutup segala keinginan untuk mengetahui hakikat sifat Karena demikian tidak akan mungkin diketahui nah inilah yang diserahkan oleh Allah ada diserahkan oleh ahli sunnah kepada Allah inilah makna tafwid indah ahli sunnah ya Inilah makna tafwid ahli sunnah. Apa maksud tafwid? Ya, yeah. tafwid itu menyerahkan. Apa diserahkan? Menyerahkan ilmu tentang hakikat sifat kepada Allah. Allahu Akbar. Ini maksudnya. Ya, yeah. ini maksud dari akidah ahli sunnah. Ini madhab ahli sunnah. Yaitu mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ilmu tentang apa? Tentang hakikat sifat Bukan tentang makna sifat Saya ulangi lagi Apa yang diserahkan kepada Allah Yang diserahkan kepada Allah Ilmu tentang hakikat sifat Bukan tentang makna sifat Kan ada dua Dua hal yang kita pahami Ada makna sifat Ada hakikat sifat yang pertama yang pertama, makna sifat inilah yang kata Imam Malik maklum, itu diketahui yang kedua hakikat sifat inilah yang kata Imam Malik majhul, dan itu telah dimaklumi tadi tentang penjelasannya jadi begitu kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat maka kita mengimani maknanya meyakini maknanya dan makna tersebut adalah sifat bagi Allah tapi hakikatnya tidak kita ketahui kita serahkan kepada Allah Naam ini adalah ahli sunnah adapun yang menisbatkan kepada ahli sunnah nah, ini kita akan bahas Ya secara khusus insyaallah tapi di sini hanya mengutarakan memberikan isyarat saja Adapun yang menisbatkan kepada ahli sunnah Bahawa ahli sunnah madzhab ahli sunnah dalam asma wa sifat mereka mentafwid apa Ma makna tafwid yaitu menyerahkan apa yang diserahkan mereka serahkan maknanya pada Allah tatkala mereka ditanya apa mana istiwah Allahu a'lam Begitu menurut pernyataan mereka dan itu dinisbatkan kepada madhabus salaf maka kita katakan ini penisbatan yang tidak benar. Madhabus salaf akidah salafus salih, akidah ahli sunnati wal jamaah mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang tertutur dalam Al-Quran dan hadis dan mereka mengetahui maknanya kenapa makna tersebut merupakan sifat bagi Allah. Contoh ya, istawa. Istiwa. Istawa secara bahasa Arab jelas maknanya, irtafa wa ala. Jadi kalau kita tanya apa makna istawa, kita jawab istawa artinya istawa ala artinya tinggi. Tinggi di atas sesuatu, istawa ala. Naam. Istawa ala dhahrihi. Istawa 'ala dhahriddhaabbah, seorang itu berada di atas ya punggungnya kuda ya yang dia tunggangi. Berarti dia berada di atas kuda tersebut istawa 'alah. Istawa 'ala fulk, berarti di atas ya kapal ya perahu atau yang sejenisnya. Nah. Jadi dia berada atas sesuatu. Istawa 'alah itu secara bahasa Arab maka tadkal Allah kata istawa alal ars ya Allah tinggi di atas ars dan sifat ketinggian tersebut sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala jadi diketahui maknanya tinggi maka alis sunnah wajah mahasipakat Allah memiliki sifatnya al-ulu ketinggian ulu al-zat zatnya yang maha tinggi bukan berada di mana-mana atau mungkin tidak memiliki tempat Allah maha tinggi Yang tidak alis sunnah Barang siapa yang menyusih, menyusih akidah ahli sunnah Kandati menamakan ahli sunnah Baik Jadi diketahui maknanya Tatkala ditanya Ya hakikat maka ketakatan Allah wa alam Tentang hakikatnya Allah yang mengetahui hakikatnya Tidak sama Dengan hakikat seorang yang Tinggi di atas istawa ala adabah ad Atau istawa seorang raja tinggi atau bersemayam begitu terjemahannya, kandati istilah semayam tidak mewakili terjemahan istiwa ya iya, naam, tidak bisa terjemahkan secara letterlijk naam, jadi harus ada penjelasan tentang makna semayam apa maksudnya Nah, seorang raja yang istawa ala arsihi maka dia duduk di atas singgah sananya kenapa kita bisa Mengetahui hakikat duduknya raja di atas singgasan kita hendak melihat raja itu duduk di atas singgasananya dan melihat arasnya singgasananya kita melihat baki raja itu butuh kepada aras arasnya singgasananya baki arasnya lebih besar kalau arasnya jatuh ya berarti raja akan jatuh karena raja membutuhkan aras tadi karena dia lemah terbatas. nah jadi bisa kita menentu hakikatnya, karena kita melihat. Tapi istawa Allah, walailaih mitalul Allah, Allah miliki permisalan yang paling utama dan paling agung, walailaih mitalul Allah, istighfar alal aras. Maki kita kata tinggi di atas aras, yang tidak butuh kepada aras. Allahul al Ghani, alhamid. Allah nggak butuh kepada aras. Ya. Tatkala orang berpersepsi, berarti kalau jatuh aras, karena Sebagaimana kalau jatuh aras, berarti aras lebih besar. Kena biasa menurut mereka pemahaman mereka seorang yang istawa alal lars duduk di atas singgasana berarti singgasana lebih besar dia berarti masuk ya dalam aras tersebut ini semua logika akal-akalan yang tentunya telah dinodai oleh najis tasbih tadi. Nah jadi ikhwaliman bismillahirrahmanirrahimakumullah yang kita serahkan kepada Allah adalah keifiyah hakikat sifat bukan makna maka sungguh batil sebatil-batilnya keliru ya sungguh sangat keliru dan jelas pernyataan yang batil tatkala sebagian atau ahlul kalam menisbatkan kepada madhabus salaf mazhab mereka tafwid apa maksud tafwid itu menyerahkan maknanya serahkan mana pada orang enggak perlu kita ya membahas hal itu itu menurut mereka karena menurut mereka kalau ditetapkan secara zahir secara tekstualnya berarti menyerupai nah, jelas ini akidat yang batil, itu bukan akidat salat, bukan akidatul quran bukan akidat para imam ahli sunnah barang siapa yang menisbatkan kepada ahli sunnati wal jamaah pengikut salafus salih akidatul tafwid akidatul tafwid yaitu menyerahkan makna kepada Allah, artinya tidak diketahui maka sungguh telah ya uh, keliru dalam penafsiran tersebut kerana konsekuensinya adalah berarti Al-Quran tentang sifat tidak banyak ayat Al-Quran tidak bisa dipahami berarti Nabi tidak memahami bayangkan Nabi tidak memahami para sahabat juga tidak memahami Al-Quran para ulama Islam tidak memahami kenapa kerana mereka tidak mengetahui makna dari yang terkandung dalam Al-Quran tersebut sementara Al-Quran kitab hidayah, kitab petunjuk menjelaskan, Rasul menjelaskan kepada sahabat bahawa lafaz dan maknanya dijelaskan, disampaikan kalimat-kalimat Al-Quran lafaznya, kemudian maknanya bersamaan, jika ada yang tidak dipahami, jelaskan Rasul maka kembali dikatakan bahawa barang siapa yang menisbatkan akidatul tafwid bahawa salafus soleh, ahli sunnah menyerahkan makna sifat kepada Allah dengan mengatakan, Allahu A'lam ini jelas pernyataan yang batil, bukan akidat ahli sunnah bukan akidah al-sunnah bukan akidah tu salab itu akidah al-mufawidah yang lebih ya batil dari akidah al muawwidah. kerana mereka menisbatkan kepada al dua ya, madhab yang batil yang pertama ta'wil ta kata mereka yang kedua ta'awil, keduanya bukan madhab al-sunnah, bukan akidah al-sunnah tapi akidah ahlul kalam ini pembahasan luas InsyaAllah akan kita jelaskan Dalam ya, edisi khusus Menjelaskan kebatilan ta'wil Dan kebatilan ta'wil bi'innillah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini Menambah keimanan kita Semakin menambah keyakinan kita Tentang kebenaran akidah al Dan kita memohon kepada Allah Semoga Allah senantiasa memperlihatkan kepada kita al haq dan beri kekuatan untuk mengikutinya dan memperlihatkan keberadaan kebatilan, dan kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma amin. Demikian, Wallahu alam. Amin. Baik, syukurkan jazakullah khair, barakulah fiqh, atas materi yang telah disampaikan oleh saat kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan menjadi uh, akidah yang sahihah bagi kita untuk memahaminya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi anda Para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat Nomor 0819896543 Atau anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 Sempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu Pertanyaan di layanan pesan singkat Setelah Pertanyaan Dari penanya yang berada di Bogor Bismillah, Ustaz, ada suatu syubhat, Yang orang yang berfaham menurutnya Segala sesuatu harus ilmiah Apakah melalui penelitian atau lainnya Termasuk juga dalam memahami hakikat sifat-sifat Allah Jadi, jika berlawanan dengan akal fikirannya Maka dia akan membantah Sehingga semua aliran agama Islam boleh-boleh saja Selama perbedaan, jangan dibuat ribut kalau mau diskusi harus dengan cara yang santun. Supaya jangan merasa benar sendiri. Mohon nasihatnya nasihat akan subhat seperti ini. Jazakullahu Khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya ya, sepertinya ilmiah, tapi saya tidak ilmiah. Tatkala berbicara tentang masalah ilmiah, tayib. Tapi pertanyaan tidak ilmiah, tidak ilmiah sama sekali. Kenapa demikian? Kena salah memahami yang ilmiah itu yang logis, tayib. Tayib. Sekarang akal, ini pertanyaan jelas tidak ilmiah sama sekali. Tapi tinjauan syariat dan tinjauan akal juga tidak ilmiah. Nah, sekarang kita terlebih dahulu. Apa itu ilmiah? Saya ingin sampaikan dan punya akademik ya Mereka, para ilmuwan mengatakan Peneliti, ya ilmiah Harus ilmiah dong Apa yang ilmiah? Kita dudukkan masalah ilmiah apa ilmiah? Ya Saya memahami Sebagai seorang muslim Yang dididik di atas Al-Quran dan Sunnah yang dididik untuk mengikuti kebenaran Dan kebenaran sumbernya adalah Qala Allah wa qala al Rasul Saya mengatakan yang ilmiah ada, Ababila ada dalilnya Ada sumbernya Ya Datanya jelas Sumber pengambilannya jelas Metodologi Ya Pendalilannya jelas ya. Tidak bertentangan Tidak ada kontradiksi Nah yang ilmiah, ada dalilnya adapun sekadarnya berbicara tentang akal semata logika semata tanpa dalil itu ngawur bukan ilmiah ngawur itu maka kita lakukan ilmiah itu apa ketika misalkan pada ilmu ya kan? ilmiah ilmun ilmiah yaitu sesuatu yang ilmiah tapi kenapa mereka ya tatkala mengatakan atau uh, ahlul kalam kaum skuler, liberalis dan juga ya orang-orang yang terkontaminasi dengan metodologi ahlul kalam kerana mereka telah menjadikan akal sebagai landasan utama Tatkala mereka telah menjadikan akal landasan utama lalu mereka membuat sebuah istilah yang ilmiah nah ini yang bermasalah Tatkala kala membuat suatu konsep ilmiah menurut akal lalu istilah ilmiah diselawankan maknanya yaitu sesuai dengan akal. Jika tidak sesuai dengan akal berarti bukan ilmiah. Lalu begitu mereka memahami prinsip tersebut, lalu tatkala mengkaji permasalahan-permasalahan ilahiyat atau teologi menurut mereka, istilah mereka disebut teologi, ya. Mereka mendapatkan kalau ditetapkan begini menurut akal mereka berarti menyurupakan. Jika demikian Berarti gak boleh ditetapkan Ya, itu namanya Akal-akalan bukan ilmiah Yang pertama Kita katakan Kita sepakat dulu nih Al-Quran ilmiah gak? Hadis ilmiah gak? Kalau Yang berbicara Yang mengutarakan pertanyaan tidak mengakui Al-Quran ilmiah dan hadis ilmiah Dah selesai masalah, gak perlu kita diskusi Gak perlu Karena ilmiah yang apa mau diutarakan tapi mungkin logika Yang ilmiah juga Tapi secara logika saya sampaikan Tentang masalah sifat Logika mengatakan Yang berbicara tentang sesuatu Logika memahami Bahawa yang berbicara tentang sesuatu Dia memang mengetahui Apa maksud perkataan dia Itu logika Yang berbicara Yang mengatakan sesuatu Maka yang paling mengetahui tentang sesuatu tersebut adalah yang berbicara tadi. Tatkala seorang berbicara tentang dirinya, sebab dia mengetahui tentang makna perkataan dia, Ya dia sendiri. Adapun interpretasi yang lain menakwilkan kita katakan loh, yang berbicara tidak memahami seperti itu. Anda memahami. Menurut logika anda, ini ilmiah atau tidak? Enggak ilmiah. Nahur. Itu kan ilmiah. Logika. Dan dalam kita katakan, sekarang yang berbicara tentang sifat, siapa? Yang menjelaskan tentang sifat dalam Al-Quran siapa? Allah langsung. Timbul pertanyaan. Siapa yang lebih mengetahui Tentang Allah Allah sendiri Atau ada yang lain lebih mengetahui Taib Utarakan Jawaban yang ilmiah bagaimana Kalau ada yang mengatakan Uyung oh, kasih lebih tahu dong Berarti sudah Tidak perlu diskusi lagi Kalau sudah seperti itu kenarannya ranahnya Udah ranah Berbeda Ya Maka dalam hal ini Kita katakan Ilmu yang mana yang dimaksud? Main akal-akalan kita juga bisa main akal, logika yang benar, logika yang dibimbing yang, di, yang dibimbing oleh Al-Quran dan Hadis. Begitu logika tadi mengatakan yang berbicara tentang suatu dia lebih mengetahui tentang makna perkataannya. Allah yang mengatakan Al-Kuistawa Al-Ars, lalu datang Ahlul Kalam Oh enggak, ya Allah istawa bukan itu maksudnya. Nanti kalau istawa sesuai tekstualnya, secara tekstual, berarti engkau menyerupai makhluk. Berarti enggak boleh disebatkan istawa kepada Allah, di ta'wil. Ini main akal-akalan, bukan ilmiah. Enggak ilmiah sama sekali. Allah yang mengatah, ya, antum a'lamu amillah, kata Allah. Kalian lebih mengatah, ya, Allah. Nah, jadi, ya. Yeah pertanyaan yang diutarakan tadi jelas tidak ilmiah dia berbicara tentang masalah iman dan tidak ilmiah ilmiah bila ada dalil yang benar itu ilmiah tapi permasalahannya ikhwatul iman para pemirsa tatkala metodologi yang digunakan di dalam masalah teologi ini teori-teori filsafat dan itu yang diadopsi oleh ahlul kalam ya Kena mereka telah mengkutuskan akal ahlul kalam sepakat semuanya para pemirsa jangan mengira tatkala mereka berbicara tentang Al Quran dan hadis mereka mengatakan Al Quran sebagai betul yang yang sakral ya yang betul-betul harus diagungkan merupakan dalil dan bukti kebenaran sebagai ilmiah tidak mereka sepakat bahawa Al Quran itu ya atau ah, ah, akal adalah itu yang lebih utama. Di sini muncul permasalahan Tatkala mereka tidak ada nama sakralisasi Wahyu itu tidak ada bagi mereka Semua kebenaran relatif Lihat konsepnya, permasalahannya Jadi ini yang harus diluruskan terlebih dahulu Muncul istilah ilmiah oh, Semua orang bisa berbicara Jangan menganggap benar sendiri Oke, okay. Tatkala rananya ranah akal Kita bisa beranalogi Bisa bertoleransi Silakan anda mewartakan pendapat anda. Silakan yang lain. Tapi tak kala rananya iman masalah gaib hormati akal kita. Saya menghormati akal. Saya tidak berbicara dengan akal dan logika semata. Nah, permasalahan ahlul kala mereka sepakat sudah akal menjadi landasan wahyu itu ngekor. Ya, para pemerhati di sini timbul, sini muncul permasalahan. Sumber masalah di sini. Mak kan ya ahli Islam bicara su ya subhanallah Allah menjelaskan tentang dirinya Rasul yang mengetahui tentang Allah menjelaskan tentang dirinya pada para sahabat tabiin atau tabiin ya jelas tidak ada yang komplain adakah menjadi masalah di kalangan okey madhab anda mengimani mengikuti madhab yang empat Abu Hanifah Malik Syafi'ah Ahmad okey adakah mereka mempersalahkan hal itu? Ya, kalau ada yang mengatakan mereka mempermasalahkan Berarti anda tidak paham, baca lagi Belajar lagi Berarti tidak ilmiah enggak ada jelas sumber datanya Referensi enggak jelas Kata mereka ilmiah itu harus jelas sumbernya Teorinya jelas, tidak kontradiksi Kalau akal yang digunakan, saya gunakan akal juga Kalau akal siapa yang mau dipakai? Tidak ilmiah Datanya mana? Oh, Imam Syafi'i mengatakan Allah itu mewujud bila makan tapi buktikan kepali dan dari data dan sumbernya setelah dikaji, oh ternyata enggak benar, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu berarti ilmiah yang mana yang dimaksud ya jadi pembahasan ini jawaban ini ya pertanyaannya bentuknya ilmiah tapi tidak ilmiah maka yang dimaksud ilmiah, oleh kerana itu bila kita kembali kepada pola pikir ahlul kalam yang mengatakan ya kebenaran itu ya, relatif semua mau tarakan pendapatnya Jika hanya seperti ini maka tidak akan tersisa lagi dari prinsip-prinsip Islam dan akidah kecuali akan diselewengkan semuanya sementara akidah saya katakan dan ini yang disepakati akidah tidak boleh ada perbedaan dalam akidah Dan ini permasalahan telah baku Ini permasalahan telah baku Tidak ada lagi rana untuk beranalogi berijtihad, main akal-akalan Masalah teologi Kalau mereka berbindah masalah ilmiah ya Dalam urusan urusan hal yang masih terbuka di sana Kesempatan untuk mengutarakan argumentasi berdiskusi yang ilmiah itu oke-oke saja, tidak ada masalah selama tujuan yang cari al-haq tapi permasalahannya bukan demikian ya, tidak se, apa namanya itu sesimpel yang dibayangkan ilmiah-ilmiah, oh kita menentukan ilmiah yang bagaimana ya, tadkala datang Allah wa rasul datang ahl ahlul kalam filsafat, mengatakan oh, enggak, enggak sesuai dengan akal, ini ilmiah bayangkan ilmiah yang bagaimana Al-Quran sepakat Al-Quran hadis ijma' fitrah akal ini semua dalil lima dalil bentuk dalil itu menjelaskan tentang ketinggian Allah Allah yang mahat tinggi lalu datang Ahlul Kalam mengingkari Allah zatnya tidak bertempat tapi ilmiah yang mana Mungkinkah pernyataan yang bid'ah yang muncul ya setelah munculnya berbagai pemikiran filsafat yang mengingkari Al-Quran yang menentang hadis yang Sahih kemudian akal yang sehat fitroh fitroh begitu berdoa dia mengangkat tangan kemudian ya lima sisi pendalilan tadi kemudian ada yang mengatakan oh enggak untuk bertempat kalau bertempat nanti berarti diliputi oleh tempat berlogika itu keilmiah kalau wallahi hada batilun hadihi min abtalil batil kebatilan yang sungguh sangat batil itu bukan ilmiah itu ngahur dan akal-akalan ya nah taib ilmiahkah seseorang tatkala berbicara tentang teologi yang ini adalah ya subtansinya adalah tentang Allah tentang perkara yang gaib, lalu yang digunakan parameter yang berbicara tentang manusia, ilmiahkah? Ya? Tidak ilmiah. Sama, ya dalam permasalahan ini kadang-kala seseorang berbicara tentang medis, kedokteran, tapi dia menggunakan teori ekonomi, ilmiahkah? Ya? Tidak ilmiah. Orang-orang akan menertawakan dia Jangankan orang berakal Orang gila akan tertawa Ya sebelum orang berakal Anda tidak ilmiah Ilmiah bagaimana Ini masalah kedokteran Ya gunakan teori-teori kedokteran Jangan gunakan teori ekonomi Sebaliknya demikian Tak kali kita berbicara tentang Allah Kata mereka teologi Perkara yang gaib, Anda gunakan teori yang Anda pahami yang anda pahami tentang manusia tentang alam ini, ya, dari mana sisi ilmiahnya? Buktikan ilmiahnya. Apakah itu maksud dengan ilmiah? Tidak ilmiah sama sekali. Nah, oleh kerana itu, ya kembali betul kita harus santun dan kesantunan itu dibuktikan dengan ada dalil. Tapi kalau hanya ngaur gaya-gaya ilmiah, tapi tidak ada dalil itu bukan santun lagi namanya, karena telah jelas yang menolak. Dalil-dalil tentang Al-Quran, tentang Hadis dan ijma para ulama. Jadi. Negara dengan siapa di mana? Dengan taslim dari Bandung. Nah, silakan Pak. Baru Fik, Ustaz fikir. Ustadz, eh, saya bertanya ini kebetulan tak ah, ini anak mempelajari buku fikih asmaul husna. Hmm? Nah, yang ditanyakan eh, mempelajari. Tauhid dengan mempelajari asma Allah Perbedaannya di mana ya Ustaz Terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, Silakan Ustaz nah, baik. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya Dari Bandung ya Barakulohi, Atas pertanyaannya jadi apa sih perbedaan antara angkin tauhid dengan fikrah asmal husna? Jadi istilah tauhid itu istilah yang umum, ya. Yeah. Dan terkadang istilah itu juga akidah, ya. Yeah. Akidah lebih umum lagi. Di dalam akidah ada pembahasan masalah tauhid. Nah, diantara pembahasan masalah tauhid adalah asma Sifat Jadi begitu. Jadi akidah itu pembahasan yang umum. Karena sesuatu yang diyakini, yaqidu qalbu alaihi, sesuatu yang betul-betul ya hatinya meyakini apa yang diyakini tersebut. Nah, lalu yang diyakini itu banyak. Akidah kepada Allah, Akidah kepada para malaikat, pada dan seterusnya. Nah, akidah tentang ya Ahlussunnah tentang masalah para sahabat akidah tentang masalah ya kepemimpinan dalam Islam dan berbagai masalah akidah termasuk dalam hal ini dan yang terpenting yang paling utama akidah tentang Allah nah akidah tentang Allah itu disimpulkan dalam tiga keyakinan itulah tauhid tadi mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah Allah perbuatan Allah alhamdulillah rabbil alamin kemudian mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, di dalam asma' wa sifat, artinya, bahawa Allah memiliki nama-nama, dan sifat-sifat, yang itulah istimewa bagi Allah, ya, yang spesial bagi Allah, ya, itu kita tetapkan, itulah tauhid, nah termasuk dalam ini, mengkaji, makna dari asma'ul husna' dari, fiqh asma'ul husna' dari, ini hal yang luar biasa, karena tatkala kita mengkaji nama-nama dan sifat nama-nama tersebut, mengetahui maknanya, jelas akan muncul keyakinan, pengagungan, kecintaan kepada Allah karena dari nama tersebut kita akan mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Karena nama itu mengandung sifatnya. Kemudian tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Artinya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Allah Rabbul Alamin yang berhak diibadati tidak ada keserakan. Nah. Jadi kesimpulannya tauhid itu lebih khusus. Ya. Dan fiqul asma wa sifat itu masuk dalam tauhid. Jadi lebih khusus lagi. Jadi urutannya akidah mencakup tauhid, tauhid mencakup ya asma wa sifat. Jadi asma wa sifat tadi masuk dalam tauhid. Kemudian tauhid masuk dalam masalah akidah. Nah seperti itu. Nah, ini Korelasi dan hubungan antara uh, tauhid dengan asma atau sifat tadi. Nah, demikian. Wallahu amin. Terima kasih kepada saya. Demikian dan satu kembali kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan telefon. Silakan di 0218236543. Nah, hello. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dukan siapa Anda, di mana? Anak berosak dari tahu, Tanggerang Tanggerang, Silakan Pak Oh, bertanya Ustaz uh, Diperbolehkan kah jika Memberi nama seseorang dengan nama Asma'ul husna? Karena kadang-kadang masyarakat kita ini tidak mengerti Asal kasih nama aja Ustaz Asmaul Husna itu boleh enggak kasih nama Asmaul Husna? Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, silakan, Ustaz. Naam. terima kasih kepada Bapak Abu Rosyad di Tangerang ya. Barakallahu fi, atas pertanyaannya. Jadi, bolehkah kita memberikan nama pada seorang dengan nama ya Asmaul Husna? Dalam hal ini jawabannya ada ya uh, perinciannya. Pertama kita memahami bahwa asmaul husna, asmaul husna adalah nama-nama yang spesial dimiliki oleh Allah Taala. Ya, yang mengandung makna kesempurnaan. Kenapa dinamakan asmaul husna? Karena nama tersebut mengandung, ya, nama-nama tersebut mengandung makna-makna yang sempurna yang Menunjukkan kepada sifat Allah Taib Ini yang pertama saya fahami. Nah Di antara nama-nama tersebut Itu ada yang spesial bagi Allah Dan di antaranya Allah juga ya Menamakan Dengan nama yang sama Makhluknya Tapi di sini tentunya Sekedar penamaan Tapi secara makna Mutlak Kesempurnaan secara mutlak Jelas tidak sama Contoh Ya Allah menamakan dirinya Sami'an Basira. Ya. Laisa kamithlihi shay' wa huwa As-Sami'ul Basir. Tidak ada serupa dengan Allah Sami'al Basir. Allah mengatakan manusia ya juga disebutkan waja'alnahu sami'a waja'alnahu samian basira dalam surah Ad-Dahr 6. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabatalih fajalnahu sami'an basira juga sami' namakan sami' Allah bahasa mereka memiliki pendengaran dan juga penglihatan tapi tentu tidak sama ya jelas tidak sama antara dua nama tersebut dan sifat yang terkandung dalamnya sebagaimana perbedaan antara zat Allah dengan zat makhluk Allah juga menamakan Rasulnya ya, Ra'ufur Rahim artinya sifatnya Ra'ufur Rahim Ya, La'qud ja'akum rasulun min ampusikum azizun ma'anittum harisun alaikum bil mukminin ra'ufur rahim ra'ufur ra rahim nعم nah. dan di antara nama Allah ra'uf ar-rahim ar-rahman nah. ar-rahim ar ar-ra'ufur jadi di sini kenapa kena ar-ra'uf ar-rahim nganu ar rafah ra'afah warahmah kasih sayang ya manusia juga ada kasih sayang tapi tentu tidak akan sama jadi intinya adalah nama-nama uh, yang juga di sana ya, tidak ada makna artian tidak spesial secara uh, keseluruhan bagi Allah, tapi juga di antara makhluk memiliki makna tersebut, dah, jelas tidak mutlak maka sekedar penamaan dengan tersebut boleh Rauf. Nah begitu. Tapi bila disertai dengan Ar Rauf, Yaitu jelas Allah Al alif lam di sini itu menunjukkan kepada istigraq bahasanya itu menganung pada makna semua yang mencakup pada makna tersebut maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala nah waj'al rabb ya rabbul alamin ar-rabb bila diucapkan ar-rabb itu hanya Allah ya atau dinisbat kemudian juga rabbun ya mutlak rabbun tapi bila dinisbatkan dinisbatkan susunannya ada isna susunan ada mudhaf mudhofun ilahi dinisbatkan maka Rabbun itu bermakna malikun ma man robbu hadal bait man robbu hadidaba siapa yang punya rumah ini man robbu hadid sayara siapa yang punya mobil ini ya mana Rabb tapi bila katakan Alhamdulillah Rabbul Alamin ya maka di sini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya atau begitu juga Nakirah, Rabb ya. Man radia bila Allah Nah, jadi uh, bila nama tersebut sebesar bagaimana tidak boleh. Kena demikian. Yang utama, yang lebih utama, ya. Aziz, Aziz juga antara mahmud, Azizul Hakim. Tapi juga ada nama kan ya Aziz. Ya, seorang raja makan Aziz. qalam Raatul Aziz. Tura widu fatah seperti itu jadi hal-hal yang seperti itu itu boleh ya tapi tentunya bila menggunakan al aziz ya ini hanya Allah subhanahuwataala tapi kalau Azizun ya aziz datang sini tidak ada masalah tapi kalau ya ay, al aziz Ayul aziz al aziz maka ini khusus bagi Allah karena al di sini itu mengandung makna istiqat mencakup seluruh makna izzah karena Allah mengatakan juga kullillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin jadi izzah ada bagi Allah bagi orang bagi rasul bagi orang beriman tapi tentu tidak akan sama ya Hakikat dan juga makna izzah bagi Allah izzah bagi rasulnya izzah bagi orang beriman sebagaimana perbedaan antara zat Allah dengan zat makhluknya tapi yang lebih utama dalam hal ini adalah kita menghambakan diri kepada asmal husna tadi nama Allah itu Abdul Aziz, Abdul Rauf, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Rob, Abdul Ilah, Abdul Abdul Abdul Sami, Abdul Basir. Hak kah? Inilah bi, utama. Nama, demikian Allah baik, syukran. Dzakirah, kiratan, jawab dan isad demikian dan satu pertanyaan terakhir kami ajukan di layanan pesan singkat ustad dari Taufik yang berada di Asahan Assalamualaikum ya ustad bagaimana dengan pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah, apakah hal ini merupakan tipu kekufuran karena mereka mengatakannya setiap yang ada tentu ada yang menciptakan Ustadz. mohon penjelasannya Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Taufik dari Asahan ya, Barakal Taufik. Ini pertanyaan adalah bisikan syaitan, ya, bisikan syaitan. Nah, kalau itu dirasakan oleh seorang yang beriman, ada bisikan seperti itu, itu sebagai pertanda di hatinya ada keimanan, ya. Maka bergegas ya, ucapkan ya, Ashhadu Allahilah, Aman tu bila Ashhadu Allahilah, hael Allah, ya Awd bila mina syaitan putus, ya, rantai, pertanyaan yang beri peluang. Ini pertanyaan syaitan yang membisikkan kepada akal manusia. Nah, oleh kerana itu dahulunya dalam Sahih Muslim, jadi sahabat merasakan ada sesuatu ya bisikan hadha khalqullah ya <coughs> ciptaan Allah langit dan bumi lalu ada pertanyaan man khalqullah lalu siapa yang menciptakan Allah para sahabat bertanya mereka khawatir apa ini kekufuran atau tidak maaf apa kata Nabi SAW dha kasarihu l-iman itu pertanda ada ketulusan iman dalam jiwa kalian maka syaitan berusaha untuk merusak iman kalian maka kalian bisa bila mendengar hal itu maka istia'dz billah ya ucapkan amantu billah, astia'dz billah ya, auzu billah minasyaitonir rajim ya. Dan ucapkan la ilaha illallah ya. Jadi diputus Maka tatkala kita berbicara tentang makhluk ya, pantas kita bertanya siapa yang menciptakan? Karena mereka sebelumnya tidak ada, kemudian ada, sebagaimana ya handphone atau berbagai ya alat teknologi sekarang ini memudahkan kehidupan kita, nggak ada sebelumnya, lalu terkala muncul, lah ini produk siapa, siapa yang membuat? Itu logis, logis itu logika. Kenapa? Kenapa logika? Ya karena sebelum tidak ada, kemudian ada, padahal kita bertanya. Nah, adapun zat yang azali Yang adanya Tidak dihuli karena tidak adaan Dan tidak akan berakhir dengan kefanaan Ya kok ditanya Makanya Rasulullah kata Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fiillah kalian tentang makhluk ini Jangan pun tentang Allah Tengah Allah subhanahu wa ta'ala Nah oleh kerana itu Ya tidak boleh Ini pertanyaan yang Tidak boleh Ditanyakan Nah Karena tatkala dia berbicara Siapa menciptakan Itu kan yang menjadi Yang uh, melatar belakangnya lah Apa yang dia pahami di Dalam ranah kehidupan makhluk Nah dia berbicara tentang Allah Ya beda dong Ini yang ghaib Yang ada Ada keadaannya Kewujudnya itu adalah azali Yang begitu azali al awal wal-akhir yang awal bukanlah sebelum kashai dan akhir bukanlah selepas kashai. Mem begitu? Naam. makhluk? Ya. Ada sebelum, ada setelah, tidak ada. Nah. Maka jelas tidak sama. Jadi pertanyaannya tidak pada tempatnya. Kita harus sadar kita makhluk, jangan bertanya sesuatu yang tidak ya dibenarkan oleh syariat. Nah. Demikian, wallahu aalam. Naam. Semoga Uh, yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua menambah keyakinan kita dan keistiqaman kita untuk berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Demikian waqtuhu 'alimu wa sallallahu wasallam, ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.